Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'atgfir Wa na'udhu billahi min Mishururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu Fala mudhilla lah Waman yudlil falahadiyah lah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa lah. ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi Kitabullah Wa khairal hadihah di Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhjahatuhah Fa inna kulla muhjahatin bil'ah Wa kulla bil'atinun dalalah Wa kulla dalalahin finnar Ikhwanifiddin wa akhwati fi Allah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah wa shikrullah Wa biiznillahi ta'ala Kita melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan kita pada al-faru's sadis cabang yang keenam <coughs> dari mahadir lazimatul ittiqah yaitu al-hal yang sepatasnya untuk dijauhi bagi para istri terkait dengan suami-suami mereka cabang yang keenam berkata penulis hafizahallahu taala mahdzurul imtina' mintamkinin zauji minal istimta'i biha yaitu larangan bagi para istri untuk menolak suaminya yang memintanya untuk istimta' untuk berhubungan Alah zewjati antahzara al-intinah min tamkini zewjha min hakhihi fil istimtai biha. Wajib atas istri untuk berhati-hati dan jangan menolak permintaan suaminya yang merupakan hak dari suami terhadap istrinya dalam hal istimta. Enam yaitu berjumpa atau berhubungan lel wuidis syadid bil la'ni was sakhati al warid fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'nat al malaikatu hatta tusbih karena adanya ancaman yang berat yaitu laknat Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajulu imra'atahu apabila seorang suami mengajak istrinya ilafiroshihi firashihi ke tempat tidurnya falam ta'tihi ta maka sang istri tidak mengindahkannya tidak melaksanakannya fabata ghadban 'alaiha lalu kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah atau murka kepada istrinya tersebut maka la'anat sal malaikatu hatta tusbihah maka para malaikat malaikat Allah melaknat sang istri tersebut hatta tusbihah sampai pagi subuhnya pagi harinya wa qawluhu wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyiha fata'ba alaihi Ilahkan yang tadi di sana sahutanya hatta yardu anga dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Muslim juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu talanhu kata Nabi saw waladin nafsi biadi demi yang dengannya jiwaku di tangannya yani di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mamin min rajulin tidaklah seseorang yad'u imra'atahu memanggil istrinya ila firasiha ke tempat tidurnya fata'ba alaihi lalu sang istri enggan memenuhinya ya atau menolaknya alias menolaknya ila kanalladhi fisama malaa'ikan yang di langit yakni para malaikat ya 'alaiha murka kepadanya hatta yardaanha hingga suaminya rida terhadap istrinya Nah ataukah yang dimaksud sahiton illa kana allazi fis sama sahiton melaingkan yang di langit yakni Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah taala fis samaa. Ya. Di atas langit. Ketujuh. Istiwa al arushihi Allah taala murka. Kepada seorang istri yang menolak permintaan suaminya. Hatta yardu anha hingga suami rida. Ya, merido kan Ya lalu kemudian laknat itu ditarik. Ya, ketika suaminya rida ya mengikhlaskannya, memaafkannya. Tapi jika tidak, maka terus ya dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan laknat para malaikat. Wa fil haditsaini dalilun ala anna intina az-zawjati min haliliha bila sababin mashru'in au udrin maqbulin kabiratun Berdasarkan dua hadits tersebut maka menunjukkan dalil bahwa seorang istri yang menolak permohonan suaminya dengan tanpa sebab yang disyariatkan Atau tanpa uzur yang bisa diterima Maka perbuatan itu Kabiratun adalah dosa besar Adalah dosa besar Karena Pengertian daripada dosa besar Adalah Perbuatan-perbuatan yang mendapatkan Laknat, kemurkaan Ancaman neraka Maka itu semua termasuk dosa besar Ya, maka di Dalam hal ini Seorang istri menolak permintaan suaminya mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh dan mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan itu adalah kabirah, ya min kabair dunyub salah satu dosa besar dari kumpulan dosa-dosa besar. Wa an-nasakat zauji yujibu sakat robb waridahu yujiburidoh dan bahawa Kemurkaan suami mewajibkan kemurkaan Allah, dan keridoan suami mewajibkan keridoan Allah, Subhanahu wa Taala. Nam, iaitulah Allah Subhanahu wa Taala menetapkan demikian. Nam, dan Allah Taala menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka kemurkaan suami Allah tetapkan bahwa itu mewajibkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan keridaan suami mewajibkan keridaan Allah Subhanahu wa taala ilman anna al haid laisa biudrin lijawazil istimta'i biha bima dunal dan perlu diketahui kata Syekh Hafidzallahu taala bahwa al haid ya halangan hay bagi wanita ya atau nifas laisa biudrin bukanlah uzur untuk bolehnya menolak karena dibolehkan dalam syariatul Islam melakukan istimta bagi ya terhadap istri suami istri atau terhadap istri yang haid atau nifas ya selama bima dunal farji selama tidak uh, melakukan apa Aljima, ah, ya, yaitu melalui farji, ya. Tetapi selain itu boleh, ya, melakukan alistimta berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, isnau kull shayin illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu, ya. Yani Rasulullah. Uh, menyatakan kepada para suami. Ya. Lakukanlah segala sesuatu kepada istrimu ya, baik dalam keadaan haid atau nifas kecuali jangan melakukan nikah yakni aljima'. Ya. Barakallahu fikum. Adapun ya selain daripada aljima' maka boleh dilakukan. Ya, dan itu termasuk bentuk istimta dan wajib bagi istri memenuhi ya, ajakan daripada suaminya dan tidak boleh menolaknya demikian keterangan Syekh rahadihullah taala hadza wal mumtani'atu min haliliha bila sababin sahihin tabqa laknatuhu 'alayha mustamirratan Tadzba'uha ila tului al-fajr Malam yardo' anha zawjuha Atau tarji'u Ilal firash Maka Seorang istri yang mumtani amin haliliha Yang menolak Dari permohonan Kekasihnya atau suaminya Dengan tanpa sebab yang benar Maka laknat itu Akan terus berlangsung Kepadanya sampai terbitnya fajar sampai terbitnya fajar semalam ya mulai dari dia menolak sampai terbitnya fajar di waktu subuh hatta malam yardu anha zawjuha selama suaminya tidak rida kalau suaminya sudah rida maka terangkatlah laknat itu atau tarji' firas atau sang istri tadi ya Pena mendatangi Suaminya ke tempat tidurnya Ya, yakni Kembali memenuhi ajakan Suaminya tersebut Barulah laknat itu terangkat Ya, demikian para kalafikum Cabang yang ke-6 Dari hal-hal yang Wajib dijahui Oleh para istri Terhadap suaminya Al-Far'u's-Sabi' Cabang yang ke-7 Adalah ifsai asraril jima' cabang yang ketujuh wajib menjauhi ifsai' iaitu menyebarkan asrar al-jima' rahasia-rahasia ya, di dalam eh, rumahnya atau rahasia-rahasia ketika dalam berhubungan ya, iaitu al-jima' Berkata Syekh Fida Taala, "Ala azwajati an tahfadha firda zawjiha bi an la tufshiya sirral wa tukhbira bima fa'alat ma'ahu wa tan Wajib atas istri memelihara kehormatan suaminya wajib bagi istri memelihara kehormatan suami dengan tidak menyebarkan rahasia-rahasia dalam berhubungan ya dan memberitakan apa yang dia lakukan bersama suaminya kemudian menyebarkannya ya pada temannya, kerabatnya atau tetangganya maka itu diharamkan ya di dalam Islam diharamkan di dalam Islam wa hadzal mahdzur musyterikun bainaz zawjay larangan ini ya berlaku pada keduanya ya suami dan istri bukan saja istri yang dilarang tetapi suami juga dilarang menyebarkan ya rahasia-rahasia hubungannya dengan istrinya sehingga larangan ini musyterapun bayna zawjay ya Ber, ber bergabung larangannya antara suami istri li berdasarkan sabda nabi sallallahu inna man an min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati arrajulu yufdi ila maraatihi wa tufdi ilaihi thumma yansuru sirraha Naam hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya min asyarrin nasi Allah termasuk manusia yang paling buruk di sisi Allah taala pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ila imraatihi." Seseorang yang membongkar rahasia istrinya dan istri membongkar ya rahasia suaminya summa yansyuru sirraha ya kemudian disebarkan rahasianya barakallahu juga hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'alla rajulan yaqulu ma ya'alu bi ahlihi wal Raatan Tuhbiru Bima Faalat Ma'azaujiha. Kata Nabi Sallam, jangan-jangan seorang suami, ya mengucapkan, menyebarkan apa yang dia lakukan bersama keluarganya. Demikian pula, jangan-jangan seorang istri memberitakan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Nah, iaitulah yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mewanti-wanti dari perbuatan tersebut. Nah, maka fa'arom mal kaumu aik sakatu walam yujibu. Maka kaum yang ada di situ mereka diam dan tidak menjawab sedikitpun dari apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu lalu aku katakan kata Asma' binti Yazid al ansariyah Iwalallah <tik> ya Rasulullah, inna la yakulna, wa inna la yaf, wa inna la yafalun. Kata, 'Fala tafalu, fa inna mazalik mithul syaitan, lakhiya syaitanatan, fi tori tin pagoshiyahah wa yamdurun. Nam, lalu Nabi lalu Asma binti Yazid al-Ansari berkata. Demi Allah ya Rasulullah benar sesungguhnya mereka para istri mereka melakukannya mereka mengucapkan dan mereka benar-benar melakukan. Nam, yakni menyebarkan rahasia, ya antara dia dengan suaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan falataf alu jangan kalian lakukan. Karena yang demikian itu permisalannya adalah seperti syaitan laki-laki yang mendatangi syaitan wanita di jalan umum ya fagoshiyaha lalu syaitan yang laki-laki tadi ya menindis ya syaitan yang perempuan dan manusia menyaksikannya ini ibaratnya seperti itu barakallahu ya permisalan yang buruk nasallahu alahussalam Ya, istri yang menyebarkan rahasia ya hubungannya dengan suaminya dan juga suami demikian menyebarkan rahasia hubungan dengan istrinya. Maka permisalannya seperti syaitan laki-laki yang ya menindih syaitan yang perempuan di tengah jalan umum yang kemudian manusia menyaksikannya. Wa hadza inna ma yahrumu idza kana al-ikhbar Anil wakak Ala wajhi tanaddur Wat tafakuh Pengharaman yang demikian ini Kata Syekh Hafidahullah Ta'ala Adalah Jika Menyebarkannya itu Dalam rangka bersenang-senang Ya Dalam rangka Bergembira bersenang-senang Bermain-main Lalu dia Menceritakannya Maka ini Yang diharamkan amma idza kana ifsha ussir aw ba'dhihi mimma tataju ilaihil hajatul syar'iyyah kal istifta' wal qada' wat tib wa nahwidzalika fa adapun jika menyebarkan rahasia itu atau sebagiannya adalah sebab adanya kebutuhan yang syar'i ya sebagai contoh al istifta' Misalnya meminta fatwa, seorang istri datang mengadu kepada seorang alim ulama, ya atau kepada orang yang berilmu, meminta fatwa tentang problem, ya atau tentang hukum-hukum yang terkait ya, antara dia dengan suaminya, ya lalu dia menanyakannya, ya maka ini tidak mengapa, atau Al Quran, ya sebagai bentuk Pengaduan, ya, kepada hakim untuk dihukumi, ya, maka ini juga tidak mengapa. Ada haja syariah. Demikian pula atib, ya, kepada dokter sebagai pengobatan medis, ya, maka dia menanyakannya. Barakahlavikum, maka ini boleh dikodrhi dengan kadarnya, ya, tidak lebih enam, karena Darurat darura itu tuqadar duqadariha Ya, kaidahnya Kalau darurat itu Maka diambil sekadarnya saja Tidak lebih Ya Maka demikian pula hal ini Barakalafikum Jika memang ada hajat yang syari Ya, maka boleh Sekadarnya dan tidak uh, Melebihkannya Wa ala jawazihi annama anna huma salala annabiyu sallallahu alaihi wasallam 'an rajul yujami' zawjatahu thumma yuksil wa dhalika bi radhiyallahu ta'ala anha sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu ana wa thumma nastasil yang menunjukkan bolehnya jika ada kebutuhan yang syar'i Ya, untuk menceritakan rahasia tersebut antara suami istri. Yang menunjukkan bolehnya adalah dalil ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya. Ya, seseorang pernah di zaman Rasulullah dia menggauli istrinya, tsumma yuksil. Ya, kemudian dia tidak Uh, sampai mengeluarkan inzal ya. tidak sampai mengeluarkan uh, spermanya ya. dan pertanyaan itu pada saat itu ada Aisyah radhiyallahu di sisi Rasulullah ada Aisyah yang mendengarkannya qala sallallahu sallam maka nabi sallallahu sallam bersabda inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naqtasil sesungguhnya aku melakukan yang demikian itu saya dan yang ini, yakni beliau menunjuk Aisyah di sisi beliau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kami berhubungan, summa dan kemudian kami mandi, ya maksudnya walaupun tidak sampai mengeluarkan maka wajib dia mandi, mandi junub, ya selama enam uh, telah terjadi Aljima, ah. ya selama telat terjadi aljima ah, maka wajib keduanya mandi junub. Ya, nah maka dalam hal pertanyaan seperti di fatwa, ya maka tidak mengapa, ya menceritakannya karena sedang ada kebutuhan syari, yaitu hendak mengetahui hukum sehingga datang meminta fatwa wa kadzalika saalahu umar bin abi salama al himyari radhiyallahu ta'ala anhu 'anil qiblati lis-sa'im ya ayak balu as-sa'im fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal hadihi li ummi salama fa akhbaratsu rasulullah sallallahu yasna'u zalik fa Ya Rasulullah, pada ghafarallahu lakama min dambik wa ma ta'akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma wallah wa akhsyakum lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Abi Salamah Al-Hibri. Naam. Hadis yang kedua yang membolehkannya adalah kisah Umar bin Abi Salam al-Hibyari yang pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang Al-Kubla Li So'im iaitu orang yang berpuasa melakukan kubla yang ini mencium ya, orang yang berpuasa mencium istrinya misalnya ya, atau istri mencium suaminya Kala Ayu Qubbil So'im Ya, dia bertanya Umar ibnu al Maalihmari kepada Rasulullah, apakah orang yang berpuasa boleh mencium? Ya ni mencium isterinya maksudnya. Fakallahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawabnya. Sal hadhi bertanyalah kepada ini. Maksudnya ini adalah Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Ya, ya ni Ummu Salamah. Maka pak Ahbaratshu Ummu Salama memberitakan kepada orang tersebut kepada Umar bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Ia ni beliau sedang berpuasa dan mencium istrinya. Fakohala. Maka Umar kembali bertanya, kembali berkata, ya ibnu Abi Salama al Habyari, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni. Dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang untuk engkau, ya. Maksudnya bagaimana dengan kami, ya? Kalau engkau ada jaminan pengampunan dosa, adapun untuk kami tidak ada, ya. Begitu maksud pertanyaan dari Umar tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjawab kepadanya, Amal Allah. Ya, adapun demi Allah. Inilah aku kumblah, sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah diantara kalian, wa aksyakum lahu dan yang paling sesungguhnya aku yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut diantara kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau melakukan hal tersebut. Ya dalam keadaan beliau manusia yang paling takut kepada Allah, namun beliau melakukan al kublah. Yaitu mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Ini menunjukkan pembolehannya barakah levikum. Ya. Jadi syariat itu menggunakan wahyu ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan perasaan atau akal. Ya. Nah, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Tapi beliau melakukan kubla dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Nah, demikian pula agama ini bukan dengan akal, ya, dan perasaan akan tetapi dengan wahyu. Di antara dalilnya adalah kisah abah e, Al Mas ya, Al Khuf, Al Khuf, yaitu mengusap sepatu bagi orang yang berwudu maka yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya ya maka Ali bin Abi Thalib mengatakan radiyallahu ta'ala anhu kalau agama ini dengan akal maka niscaya yang diusap sepatu itu adalah bagian bawahnya daripada bagian atasnya ya, demikian barakallahu fikum maka Islam adalah dengan wahyu bukan dengan akal dan perasaan Nah, jika hukum Allah menyatakan boleh, ya maka boleh untuk dilakukannya. Ya, enam. Tidak boleh kita memakai perasaan atau akal. Ya, demikian Barakalafikum cabang yang ketujuh dari uh, mahadir hal-hal yang wajib untuk dijauhi, ya bagi para istri terhadap suaminya, yaitu Menjahui ifsyah asraril jima yaitu menjahui Menyebarkan rahasia-rahasia Hubungan intim antara Ya suami isteri 6. Kemudian al-far'u thamin Cabang yang ke delapan Berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala Mahduru saumi, Ghairi Ramadan Biduni izni zawjiha yaitu Larangan untuk berpuasa sunnah. Selain daripada puasa wajib di bulan Ramadan. Dilarang berpuasa sunnah bagi para istri tanpa izin suaminya. Tanpa ada izin suaminya. La yajuzu lil mar'ati antasuma tatawu'an wa zawjuwa hadirun. Illa bi idni. Ya tidak boleh bagi istri berpuasa sunnah. Dan suaminya ada di sisinya, di rumahnya. Kecuali melalui izin suaminya berdasarkan sabda nabi saw layahilulil marati antasuma wazujhah syahidun ilabi idni tidak boleh seorang wanita berpuasa tidak halal yakni haram dalam keadaan suaminya ada di rumahnya atau di sisinya ilabi idni kecuali dengan izinnya ya wa ammas ya mulford ada pun puasa wajib fa inkana ghairo mukiyadi biwaqtin fa innaha tastazinu fi aydhon fa minha ta'khir fa in minha ta'khir akharat wa qad kanaat radhiyallahu ta'ala anha la tatamakkanu min qada'i saumi ramadan illa fi sya'ban lima kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha jika puasa wajib maka kalau waktunya itu tidak sempit Ya maka, ya ni waktunya luas, ya bagi istri untuk melakukan puasa wajib seperti puasa kodok misalnya masih panjang waktunya maka kondisi seperti ini dia wajib uh, meminta izin kepada suaminya bolehkah dia berpuasa wajib puasa kodok, kodok ramadan, ya atau misalnya puasa uh, apa kefaroh, ya sumpah. Lalu dia berpuasa. Nah, maka kalau waktunya masih luas, wajib dia tetap minta izin. Nah, kalau suaminya tidak mengizinkannya, maka dia tunda puasa wajibnya tadi. Ya, dan di sini dalilnya adalah Aisyah radhiallahu taala. Beliau punya puasa kado Ramadan Tidaklah beliau Mengkodoknya melainkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan Ya, kenapa? Bisa terlambat. Ya, uh, kodok Aisyah radhiallahu taala tersebut lima kali Rasulullah minha. Ya, sebab keterlambatannya adalah karena posisi Rasulullah di sisi beliau. Ya, beliau sibuk melayani Rasulullah, mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya sehingga terlambat mengqodoh puasa Ramadan beliau sampai bisa mengqodonya di bulan Sya'ban yakni bulan sebelum Ramadan. Nah, amma idzakana jadi hadis tentang ya, qodonya Aisyah dan alasannya itu terdapat dalam riwayat Bukhari ya, dalam riwayat Bukhari dalam kitab Usyam bab man mata mata Yuk do kodok ramadan. Kapan kodok ramadan itu dikodok, di ya, dilakukan. Ya dan juga dalam riwayat Imam Muslim Kitabus Siyam, 6 Dal, dalam hadis tersebut di, disebutkan karena Yakunu alayya as-sawmu min ramadan kata Aisyah adalah atasku ada puasa ramadan, yakni kodok. Ya, ketinggalan. Mama Astatyo anak diahu illa fi syaban. Aku tidak mampu menyelesaikannya melainkan di bulan syaban. Asyuglu min rasulillah sallallam. Kata beliau, karena kesibukanku, ya dalam melayani rasulullah sallallam. Aau bi rasulillah sallallam. Ya, kesibukannya dari rasulullah atau kesibukannya terhadap rasulullah. Wafiladin akhir. Kala Wadalah kalimakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lawat yang lain, bahwa yang demikian itu karena posisi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau Aisyah radhiyallahu taala. Ya, jadi itu sebabnya sehingga beliau terlambat untuk mengkodok. Padahal kodok adalah puasa wajib. Bagaimana dengan puasa sunnah? Ya, maka lebih-lebih puasa sunnah tidak boleh dilakukan oleh istri. Kecuali meminta izin kepada suaminya. Kecuali meminta izin kepada suaminya. Amma idha kanal waktu doyekan. Adapun jika waktunya sempit. Dan puasa yang mau dilakukan adalah puasa kodak. Dari Ramadan. Ia wajib. Dan tidak ada lagi waktu. Melainkan dia harus melakukannya. Maka pada saat itu boleh. Dia melakukan... Puasa kodok yang wajib tadi tanpa meminta izin suaminya karena tidak ada lagi waktu ya alasannya bahawa itu terkait dengan uh, hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak suami maka mendahulukan hak Allah yaitu lebih duluan daripada hak suami daripada hak suami nah maka mengkodok dengan waktu yang sudah terdesak itu adalah apa ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan hak Allah subhanahu wa ta'ala nam taib demikian barakalafikum e, cabang yang kedelapan dan cabang yang terakhir, yang kesembilan dari pokok pembahasan yang pertama ya yang terkait dengan hak-hak e, para suami terhadap istrinya atau kewajiban istri pada suaminya. Ya, yang kesembilan adalah alfaruuttasi mahduru naz'i thiyabiha baiti zaujiha. Naam bahwa istri dilarang membuka pakaiannya ya di selain rumah suaminya. Menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya dilarang. 6. Nah. Uh, kita lanjutkan insyaallah pada Pertemuan berikutnya Karena waktu sudah menunjukkan pukul Ya 14 apa 16.46 Ya Sebelumnya jika ada Pertanyaan kita persilahkan Nah pertanyaan Langsung atau tertulis Fal yata faddolna Fal yata wa yata faddolna Nah adapun pun yang 9 Kita akan bacakan insyaallah pada pertemuan berikutnya jazakumullah khairan barakallahu fikum. Naam. Dilihat umatnya mungkin ada pertanyaan tertulis. Jadi insyaallah selesai cabang yang kesembilan ini nanti masuk kepada pembahasan berikutnya. Pokok pembahasan yang kedua adalah Sebaliknya, kewajiban-kewajiban Suami terhadap istrinya Atau hak-hak istri terhadap Suaminya, insyaAllah ta'ala Nah, fadal Di awalnya dia izinkan Nah jadi mungkin pertanyaannya Di awalnya istri diizinkan Berpuasa kodok Puasa wajib ya Oleh suaminya nah, Tidak minta izin Kalau dia tidak minta izin Walaupun puasa wajib Tapi waktunya masih luas Lalu suaminya meminta membatalkannya Maka wajib istri membatalkannya Wajib istri Membatalkannya Kenapa? Karena waktunya muassa Waktunya masih luas Ya Tapi kalau waktunya sudah sempit Ya maka Dia tidak wajib Membatalkannya Tergantung kepadanya Kalau dia mau batalkan Dia batalkan Kalau tidak Maka tidak Ya Barakalafikum Nah akan tetapi dalam Terkait dengan puasa wajib Ya e, Ada Larangan untuk membatalkan Jika tidak ada udur yang syar'i. Beda dengan puasa sunnah Kalau puasa sunnah Walaupun tidak ada udur tergantung pada e, Orangnya Kalau dia mau membatalkan boleh Tapi kalau puasanya wajib hukumnya Maka tidak boleh dibatalkan Kecuali ada udur Udur yang syar'i itu kalau puasa wajib. Nah bagi bagi istri dia wajib membatalkannya Karena ada ada udur yang syar'i Yaitu permintaan suaminya dalam keadaan puasa itu masih luas waktunya masih luas waktunya. Nah barakahalafikum. Kemudian masalah yang berikutnya misalnya, ya kalau di awalnya dia minta izin suaminya mengizinkan, ya puasa jika puasa sunnah. Suaminya mengizinkan di awalnya, kemudian di pertengahan siang suaminya minta batalkan, karena suaminya ada hajat dia berkehendak, ya maka pada kondisi seperti ini tetap diwajibkan bagi istri untuk membatalkannya, ya karena mentaati suami itu wajib, sementara puasa yang dilakukan adalah sunnah. Nam, tapi kalau puasa yang dilakukan wajib diizinkan pada awalnya lalu di pertengahannya suaminya meminta membatalkannya ya apa hukumnya ya bolehkah dia membatalkan sebagai bentuk ketaatannya pada suami dan waktu puasa wajib ini masih luas atau tidak boleh karena suaminya telah memberi izin pada awalnya ya sudah diberi izin dan dia memilih untuk tidak membatalkannya wallahu alam bisoaf ya kalau kondisi seperti ini, mana yang uh, lebih utama dia membatalkan atau memenuhi suaminya? Wallahu a'lam besoap. Ya, kalau uh, apa namanya uh, me, me, mentakwil ya atau meraba-raba pada kaidah syariah, wallahu a'lam, selama suaminya telah mengizinkan berarti perizinan itu berlaku tentunya dari awal puasa sampai ifthor, ya karena puasa itu dari sahur sampai ifthor. Jika dia mendapatkan izin, berarti perizinannya itu sudah berlaku untuk sampai ifthor, ya. Nah sekarang dia berubah. Nah, kalau ada perubahan seperti ini, wallahu aalam berarti kembali kepada sang istri. Puasanya masalahnya wajib. Ya, dan dia sudah mengizinkannya. Ya, maka uh, kembali kepada istri. Jika dia mau membatalkan, dia batalkan. Jika tidak, maka dia tidak membatalkan dan suami tidak boleh memaksanya. Karena di awal dia sudah memberi izin. Nam, wallahu a'lam bishowab. Kholil barkalafikom. Nam jika tidak ada lagi kita tutup majlis kita dengan khafarum majlis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakalul Fikum. Subhanakalaulah Mubin Hamdik. Shalawatulailahillahanta. Astaghfiru kawatubuileik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.